Це буде чудове виховання для тебе, Емілію, і сподіваюся, воно зробить тебе трохи серйознішим. Ніяких витівок ніде, крім як тут, вдома. Тож слідкуй за собою і будь гідний своїх яскравих мідних гудзиків, сказала Джо, крутнувши один з них на новій формі Еміля, якою він дуже пишався. Я постараюся, бо знаю, що час баламутства для мене минув». «Не бійтеся, матрос на березі й той самий матрос із морською водою під кілем. Дві різні людини. Дядько вчора ввечері довго розмовляв зі мною. Я отримав від нього всі інструкції і не забуду ні його слів, ні всього того, чим йому зобов'язаний» що стосується вас, тітонько, то я назву мій перший корабель на вашу честь, як вже сказав, і поставлю ваш бюст на носі корабля. Ось побачите, з цими словами, Еміль припечатав цю обіцянку теплим поцілунком, чим досить потішив Нета, який в цей час виводив на скрипці ніжну мелодію для своєї Дезі. Це велика честь для мене, капітане. Після того, як з тобою поговорив мій добрий чоловік, тобі не потрібно багато порад від мене. Скажу лише про таке, Любий. Десь прочитала, що на британському флоті в усі канати вплетена червона нитка, тож одразу стає відомо, кому належало судно в разі його загибелі. Гадаю, що доброчесність, яка означає гідність, сміливість і все, що створює характер – це червона нитка, яка дає змогу визначити хорошу людину, де б вона не перебувала. Бережи її завжди і всюди. Навіть потрапивши в халепу, цей знак, який раніше можна знайти і відрізнити від інших. Ти ведеш суворе життя, і далеко не всі твої товариші мають ті якості, які нам хотілося б у них бачити, але ти можеш завжди бути джентльменом у повному розумінні цього слова. Що б не трапилося з твоїм тілом, збережи душу чистою, а серце вірним всім тим, хто тебе любить, і виконуй свій обов'язок до кінця. Поки вона говорила, Еміль встав і слухав її стоячи, тримаючи шапку в руці і дивлячись на неї серйозно й уважно, немов брав наказ від старшого зазвання. Коли вона скінчила, відповів коротко, але з почуттям. «Бог дасть, я виконую свій обов'язок». «Це все, що я хотіла сказати, бо майже не боюся за тебе». Проте ніхто не знає, коли або як може прийти хвилина слабкості. Іноді випадково згадане слово допомагає нам. Багато слів, які сказала колись мені моя дорога мама, приходять мені тепер на пам'ять і дають розраду і розуміння того, як мені самі направляти в житті моїх хлопчиків. Завершила свою промову Джо. Ваші слова триматимуться в моїй пам'яті. Я повторюватиму їх собі, коли буде потрібно. Часто, дуже часто в морі, стоячи на вахті, я бачу перед собою старий пламфілд, чув вас і дядька, чув цілком ясно і був готовий заприсягтися, що сам перебуваю тут. Це суворе життя, тітонько, але здоровий корисне, якщо людина любить його так, як люблю його я, якщо в неї є надійний якір, який є в мене. Не хвилюйтеся. Я повернуся додому наступного року з ящиком чаю, який збадюрить вас і наснажить до написання десятка романів. Ідете вниз. Обережніше на сходах. Я спущуся, коли ви дістанете кошик з тістечками. Остання можливість славно поснідати по домашньому на березі. Джо, сміючи, спускалася сходами, а Еміль закінчив зображення корабля на брусі, весело посвистуючи, зрозуміло, не здогадувався, де і коли йому згадається ця коротка розмова на даху будинку. З деном їй вдалося поговорити тільки ввечері, коли настало затишчя в домашніх справах. Він сам зазирнув через вікно до неї в кабінет. «Зайде їй відпочинь!» «Після довгої прогулянки той, мабуть, стомився», – покликала його Джо, гостинно кивнувши в бік великого дивана. «Мабуть, я вам заважатиму», – мовив на цей день, проте вигляд у нього був такий, ніби він тільки й чекає, де прилаштувати на деякий час свої неспокійні ноги. «Зовсім ні. Я завжди рада поговорити, інакше не була б жінкою, якби не мала такої схильності», – сміючись, проказала вона у відповідь, коли Ден застрибнув в кімнату через вікно. «Останній день позаду, але я чомусь не хочу їхати. Зазвичай після короткої зупинки мені не терпиться рушити в дорогу. Дивно, правда?» – сказав серйозно хлопець, виймаючи травинки і листя зі свого волосся й бороди. «Ані трохи. Ти просто починаєш ставати цивілізованим. Добрий знак. Він мене тішить», – швидко відгукнулася Джо. Ти вже приситився свободою і хочеш змін. Сподіваюся, фермерство забезпечить тобі такі зміни. Хоч твій план допомогти індіанцям подобається мені більше. Набагато краще працювати для інших, ніж для себе одного. Ваша правда, погодився Ден. Я, схоже, хочу пустити десь коріння і завести сім'ю, про яку треба дбати. Набридло мені власне товариство. Не тягне мене до нього після того, як я побув тут в набагато кращій компанії. «Я грубий, неосвічений, малий. Тепер гадаю, що, мабуть, помилився з вибором, коли відправився бродити світом, замість того, щоб здобувати освіту, як інші хлопці. Що ви на це скажете?» Він стурбовано глянув на Джо, яка старана намагалася приховати здивування від цього несподіваного зізнання. Досі ден зневажав книжки й радів свободі. «Не вважаю, що ти промахнувся!» Я досі впевнена, що вільне життя було для тебе найбільш підхожим. Тепер, ставши чоловіком, ти здатний краще тримати у вузді свою бунтівну натуру. А поки ти був хлопчиком, тільки бурхлива діяльність і велика кількість пригод могли допомогти тобі триматися якомога далі від гріха. «Як бачиш, час приборкав моє лоша, і я ще пишатимуся ним, попри те, чи стане він в'ючною конячкою, що везе допомогу голодним, чи піде орати, як це було з пегасом». Дену сподобалося порівняння. Відкинувшись на спинку дивана, він усміхнувся з незвичайною для нього задумою в погляді. «Добре, що ви так думаєте. Насправді мене треба довго приборкувати, щоб змусити слухняно ходити в упряжці». Інколи мені самому хочеться впрягтись в якийсь небудь віз і вже роблю перший крок, проте одразу починаю брикатися і тікаю. Поки що нікого не вбив, але не здивувався б, якби таке сталося, а тоді повна катастрофа. Як, де не? Невже ти пережив якісь небезпечні пригоди за останній рік? Я здогадувалася про це, але не ставила запитань. Знала, що ти розповів би мені, якби я могла чимось допомогти. Може, тобі все-таки потрібна моя допомога? Джо з тривогою подивилася на нього, бо несподівано хлопець похмурнів і, злегка нахилившись вперед, немов бажаючи приховати це. Нічого поганого не сталося, але, Фриско, ви ж знаєте, не рай земний. І там залишатися безгрішним важче, ніж тут. почав він повільно, а потім немов вирішив зізнатися, як колись називали це діти. Сів рівно і додав квапливо, Почасти з викликом, почасти з соромом. Я пробував грати на гроші, і це не пішло мені на користь. У такий спосіб ти заробив свої гроші? Ні цента з них. Вони всі здобуті чесним шляхом, якщо не називати біржові спекуляції азартною грою, тільки в більшому масштабі. Я виграв багато, але потім все програв, оповідав іншим і поклав цій справі край. Перш ніж мене остаточно б засмактало. Дякувати Богу. Не роби нових спроб. Це заняття може набути для тебе непереробну чарівність, як це трапляється з багатьма. Залишайся у твоїх улюблених горах і преріях та цурайся великих міст, якщо такі розваги стають для тебе спокусою, дене. Краще втратити життя, ніж душу. А одна така пристрасть веде до гірших гріхів, що відомо тобі навіть краще, ніж мені. Ден кивнув і, переймаючись її стурбованістю, додав впевнено. «Не лякайтеся. Тепер зі мною все гаразд, а опікшись на молодці, намагаюся дмухати на воду. Я не пиячую і не роблю нічого іншого, чого ви побоюєтеся. Мене все це не цікавить, але я легко збуджуюся, і тоді мені не впоратися з моєю шаленою вдачею. Сутичка з лосем або бізоном – справа проста». Але коли стикаєшся з людиною, якою б вона не була мерзенною, треба стримувати свої почуття. О, чує моє серце, вб'ю я кого небудь одного разу. Ось все, чого я боюся, ненавиджу негідників. І Ден з такою силою опустив кулак на стіл, що лампа захиталася, а книжки підстрибнули. Запальність завжди була твоїм внутрішнім ворогом, Дени. Я можу поспівчувати тобі, бо все життя намагаюся керувати власним темпераментом. І досі цього не навчилася, сказала Джо, зітхнувши. Бога ради, пильнуй свого демона і не дай миттєвому нападу люті зіпсувати собі життя. Як я казала Нету, не спи, молись, мій дорогий хлопчику. Для людини в її слабкості немає іншої допомоги і надії, крім Божої любові й терпіння. Сльози стояли в очах Джо, бо вона сама глибоко відчувала все, про що говорила, і знала, яка важка праця стримувати свої погані пориви. Ден, здавалося, був зворушений, але водночас почувався дещо скуто, як було зазвичай, коли в розмові згадували про релігію. Щоправда, в нього був власний примітивний символ віри, проте він не особливо про це задумувався. Я молюся рідко, в мене це якось погано виходить, але зберігати пильність можу зовсім як індіанець. Однак легше стежити за ведмедем, який підкрадається, ніж за моєю власною проклятою запальністю. Вона, гадаю, заважатиме мені, якщо відмовлюся від бродячого життя. Я можу запросто впоратися з ділким звіром». Але люди мене іноді просто дратують, а вирішити все у відкритій сутичці, як із ведмедем або вовком, не можна. Мабуть, мені краще відправитися в скелясті гори і залишатися там якнайдовше, поки не стану досить ручним для товариства пристойних людей, якщо це для мене взагалі можливо. Де, напустив свою бойну голову на руки, в цій позі. Спробуй допомогти собі тим способом, який я раджу, і не впадай у відчай. Читай більше, учись потроху, старайся зустрічатися з хорошими людьми, які тебе не дратуватимуть, а заспокоюватимуть і укріплюватимуть твій дух. Ти не станеш лютим дикуном, я в цьому впевнена, адже і раніше поводився лагідно, як ягня. І цим нас дуже тішив. Приємно чути, але я все одно відчуваю себе як яструб у курнику, і не раз у мене з'являлося бажання налетіти на кривдника і розтерзати його. Втім... «Нині це бажання не таке часто, як раніше», – додав Ден, коротко розсміявшись, коли побачив здивоване обличчя Джо. «Я спробую діяти, як ви пропонуєте, і водитиму хорошу компанію, якщо вийде. Проте це складно для людини, яка мотається по світу». «Цього разу в тебе все вийде, адже ти поставив перед собою мирне завдання. Якщо спробуєш, то зможеш триматися якомога далі від спокус. Візьми з собою кілька книжок». «Читання надзвичайно допомагає, а книжки – хороша компанія. Дозволь мені вибрати для тебе кілька». І Джо впевнено попрямувала до переповнених книжкових полиць, які були для неї радістю серця та втіхою життя. «Дайте мені, будь ласка, що небудь про подорожі та якісь розповіді. Я не хочу релігійних книжок. Не прикидатимуся». «Мені вони приносять мало задоволення», – сказав Ден, зупиняючи погляд на довгих рядах пошарпаних томів. Джо різко обернулася і, дивлячись йому в очі, серйозно проказала. «Послухай, Дене, ніколи не говори з насмішкою про хороші речі і не прикидайся, що ти гірше, ніж насправді. Не дозволяй помилковому сорому змусити тебе знехтувати релігію, прожити без якої не може жодна людина». Не потрібно говорити про релігію, якщо тобі не хочеться, але не закривай від неї своє серце. Зараз природа – твій Бог, вона зробила для тебе багато. Дозволь їй зробити ще більше, привести тебе до пізнання і до любові мудрішого вчителя, друга і наставника, ніж той, яким здатна бути вона». «У цьому твоя єдина надія. Не відкидай її, не втрачай часу даремно, бо рано чи пізно ти неодмінно відчуєш, що маєш у ньому потребу. Він прийде підтримати тебе, коли всі людські спроби допомогти виявляться марними». Ден стояв нерухомо, адже змогла прочитати в ураз потеплілому погляді, спрямованому на неї, німе бажання, яке жило в його серці, хоч слів, щоб це бажання висловити в нього не було». Він лише міг дозволити їй вловити відблиск цієї побожної іскри, що яскраво горить, або тякі тлії в кожній людській душі. Ден не заговорив, і радіючи, що позбавлена від будь-якої необережної відповіді, яка суперечила б його справжнім почуттям, Джук квапливо додала з теплою усмішкою. «Я бачила у твоїй кімнаті маленьку біблію, яку колись подарувала тобі». Вона дуже затерта ззовні, але зовсім чисто всередині, її рідко читали. Ти пообіцяєш мені читати її потроху? Раз на тиждень, заради мене. Неділя – спокійний день всюди, а ця книга ніколи не старіє і ніколи не буває недоречною. Почни з тих історій, які подобалися тобі, коли я розповідала їх вам, моїм хлопчикам. Давид був твоїм улюбленим героєм, пам'ятаєш? Прочитай про нього знову. Тепер він має бути тобі навіть ближче, ніж раніше. Побачиш, як тобі корисно читати про його гріхи і покаяння, поки ти ще не прийшов до розуміння життя і праці. Того, хто служить нам вищим прикладом. Ти робитимеш це заради любові до мами Бер, яка завжди любила свого баламута і сподівалася врятувати його. «Добре», – відповів Ден, і обличчя його несподівано прояснилося. Наче сонце прорвалося на мить за хмари подаючи нехай скоро минущу і передчасну, але все-таки надію. Пані Джо одразу повернулася до книжок і заговорила про них, добре розуміючи, що Ден не сприйматиме в цю хвилину нічого, крім сказаного. Він насправді відчув полегшення, оскільки завжди остерігався впустити інших у свій внутрішній світ, ба більше навіть пишався тим, що приховує його, як індіанець пишається вмінням приховувати біль або страх. «Дивіться, ну, ось, стара Сентрам, добре пам'ятаю цю книжку. Дуже подобався мені цей хлопець з його спалахами гніву. Я часто читала про нього Тедді. Ось він на картинці, скаче верхи, а поруч смерть і диявол». Поки Ден розглядав маленьку ілюстрацію, на якій був зображений молодий чоловік з конем і гончуком, що сміливо підіймається гірською ощеленою, Дивне почуття змусило пані Джо квапливо вигукнути. «Це ж ти, Дени, саме ти зараз! Небезпека і гріх завжди поруч з тобою в житті, яке ти ведеш. Примхи і пристрасті мучать тебе. Порочний батько покинув, а неприборкана натура спонукає мандрувати світом у пошуках душевного спокою та вміння володіти собою. Навіть кінь і собака тут, твої окту і дон, вірні друзі». Ти ще без обладунків, але я намагаюся показати тобі, де їх знайти. Пам'ятаєш матір Срентрама, яку він любив і хотів знайти, яку потім знайшов, коли домігся перемоги над собою і чесно заслужив свою нагороду? Ти можеш згадати твою матір, яка завжди відчувала, що всі твої добрі якості ти успадкував від неї. Розіграй цю красиву стару казку в житті до самого кінця і постарайся повернути матері сина, яким можна пишатися. Захоплена подібністю сюжету книжки і життям Дена та радіючи тому, як добре відповідає мораль казки його духовним потребам, Джо гартала сторінки, вказуючи на різні ілюстрації, а коли підняла очі, зрозуміла, що він теж вражений і зацікавлений несподіваною схожістю з синтрамом. Як і всі люди його темпераменту, Ден був дуже вразливий, а життя серед мисливців та індіанців зробило його забобонним. Він вірив у сни, любив зловісні історії, усе, що вражало його погляд і почуття, справляло на нього набагато більше враження, ніж наймудріші слова. Історія бідного героя казки, який мучиться пристрастями, була наче символічне зображення його таємних мук, навіть правдивіше, ніж передбачала Джо. У цю хвилину він відчув те, чого вже ніколи не міг забути, але сказав лише. Навряд чи така зустріч із померлою матір'ю можлива. Я не дуже вірю в те, що люди побачать на небесах. Гадаю, матір і не згадає бідного малюка, з яким розлучилася давним-давно. Та й чого б їй згадувати? Віддані матері ніколи не забувають своїх дітей. А я знаю, твоя мати була саме такою, адже вона втекла від жорстокого чоловіка, щоб врятувати маленького сина від поганого впливу батька. Якби вона не померла, тобі жилося б легше і радісніше. Ніколи не забувай, що вона ризикнула всім заради тебе і не допусти, щоб її жертва виявилася марною. Джо говорила дуже щиро, знаючи, що образ матері – один з найсвітліших спогадів Дена про перші роки життя і тішилася, що може нагадати йому про неї в цю хвилину. Несподівано велика сльоза впала на сторінку, де був зображений синтрам, що стоїть на колінах білініх матері, поранений, але все-таки переможець над гріхом і смертю. Вона підняла погляд, незвичайно задоволена тим, що зуміла зачепити Дена до глибини душі. Але один помах руки стер зрадницю, а густа борода приховала її напарницю, коли він сказав стремтінням у голосі. Я візьму із собою цю книжку, якщо вона нікому не потрібна, і прочитаю її. Може, вона принесе мені користь. Я хотів би зустрітися з моєю матір'ю де-небудь, але не вірю, що така зустріч відбудеться. Я із великим задоволенням віддаю тобі цю книжку. Мені подарувала її мама. Коли прочитаєш, постарайся повірити, що жодна з двох твоїх матерів ніколи не забуває тебе». Джо дала йому книжку. Ласкаво погладивши по руці, Ден промовив тільки «Дякую, доброї ночі» і поклав маленький томик у кишеню. Відтак попрямував до річки, щоб прийти до тями після цього незвичного для нього відчуття глибокої ніжності й довіри. Наступного дня мандрівники рушили в дорогу. Хмара носовичків забіліла в повітрі, коли вони від'їжджали в старому омнібусі, змахуючи на прощання капелюхами і посилаючи всім повітряні поцілунки. Коли стукіт коліс став майже нечутним, мама Бейр промовила пророчим тоном, витираючи очі. Відчуваю, що з деякими з них щось станеться. Вони або ніколи не повернуться до мене, або зміняться до невпізнанності. Що ж... «Я можу тільки просити, Боже, не кидай моїх хлопчиків!» І він їх не кинув. Розділ сьомий. Лев та ягня. Коли юнаки поїхали, у Пламфілді настало затишчя. Родина роз'їхалася хто куди, бо з приходом спекотного серпня всі відчули потребу змінити обстановку. Професор повіз Джо в гори. Лоренси проводили час на узбережжі, а сім'я Мех і хлопчики Бер по черзі відвідували їх – Хтось мав залишатися в Пламфілді доглядати за будинком. Коли сталися події, про які ми збираємося розповісти, домашнім господарством керувала пані Мех і Дейзі. Роб і Дед щойно повернулися зі скілястої бухти від Лоренців, а Нен вже тиждень гостювала в Дейзі. Єдиний відпочинок, який вона собі дозволила. Демі поїхав у невелику велосипедну подорож з Томом, тож головними чоловіками в будинку були Роб зі старим Сайлесом. Морське повітря, схоже, вдарило Теді в голову, його витівки почали дратувати навіть лагідну мех і поступливого роба. Окту теж була змучено божевільними скаканнями околицями, якими хлопець схоже на солоджився. Дон рішуче повстав, коли йому було наказано стрибати через обруч і демонструвати інші трюки. Дівчат, що залишилися в котеджі на літо, тривожив привид, який блукав під їхніми вікнами вночі, а неймовірні трелі, які звучали вдень, заважали їхнім заняттям. Врешті-решт відбулася подія, яка в одну мить притверезила Теда і наклала відбиток на характери обох братів. Несподівана небезпека і болісний страх перетворили Лева на Ягня, а Ягня на Лева. Першого вересня, цю дату їм ніколи не забути, після приємної прогулянки та вдалої риболовлі, брати відпочивали в коморі. Дейзі приймала гостей, і хлопчики не хотіли її заважати. «Слухай, робі, цей пес вочевидь хворий. Не грається, не їсть, не п'є й поводиться дивно. Де нас вб'є, якщо з його собакою щось трапиться?» – сказав тет, дивлячись на дона, який лежав біля будки. Зазвичай він блукав маєтком, неодмінно повертаючи стінистий куточок двору, де господар, виїжджаючи, облаштував йому місце та доручив охороняти свою стару шапку до свого повернення. Гадаю, це від спеки. А може він сумує за денні? З собаками таке буває, ти ж знаєш. Бідолаха, такий відтоді, як хлопці поїхали. Чи не сталося щось з «Дон вив минулої ночі, і ніяк не міг заспокоїтися. Я чув подібні історії», – відповів роб задумливо. «Та ну! Звідки собаці щось знати? Дон просто хандрить. Зараз я його приведу до тями. Візьму з собою побігати. Мені завжди такий спосіб допомагає підбадьоритися. Гей, приятелю, прокинься і розвеселися!» Тед клацнув пальцями перед носом Дона, який лише глянув на нього з похмурою байдужістю. «Краще дай тварині спокій. Якщо й завтра собака буде похмурою, відведемо її до лікаря. Вот сина». Мовив Роб, який, лежачи на сіні, одночасно стежив за ластівками і редагував латинські вірші, які написав. Проте в тебе вселився дух суперечливості, що й тому, що йому сказали не дражнити Дона. Тож він не полишав свого заняття, прикидаючись, ніби старається для блага самої собаки». Дон не звертав жодної уваги ні на ласки, ні на команди, ні на докари й образи, поки Теду не забракло терпіння. Схопивши палицю, що лежала поблизу, він вирішив силою домогтися свого від гончака. Розуму хлопцю стало тільки на те, щоб спочатку посадити Дона на ланцюг. Нова образа розлютила пса так, що він з гарчанням піднявся. Роб, побачивши, що тет замахується палицею, кинувся навперейми з вигуку. «Не займай його! Ден це заборонив! Дай бідні тварині спокій! Я не дозволю!» Роб рідко наказує, зазвичай тет підкорявся. Проте в цю хвилину лють переповняла його, а владний тон роба остаточно вивів його з рівноваги, і він вдарив собаку. Пес стрибнув на кривдника. Але роб уже відштовхнув Теда, відчувши, як гострі зуби впялися йому в ногу. Одне слово змусило Дона розтиснути щелепи челепи і розпластатися біля нігроба. Пес любив його і дуже шкодував, що помилково завдав болю другу. Погладивши його на знак прощення, роб кульгаючи відійшов до комори. За ним поплентався пригнічений Тед, гнів якого миттєво вивітрився, коли він побачив кров на шкарпеці брата. «Мені прикро, що так вийшло. Навіщо ти втрутився? Ось, змий кров, а я дам тобі щось для перев'язки», – сказав він квапливо, замочивши губку водою і витягуючи з кишені дуже пом'ятий носовичок. Роб зазвичай не зважав на власні нещастя і легко прощав своїх кривдників, але тепер сидів нерухомо, невідривно дивлячись на червоні плями. Теда це занепокоїло, хоч він спробував, як завжди, звести все до жартів. «Ну що ти, робі, невже боїшся укусу маленької собачки?» «Я боюся гідрофобії. Проте, якщо Дон справді сказився, то я волів би, щоб постраждав саме я, а не хтось інший», – відповів роб з усмішкою, але здригаючись. Почувши жахливе слово, тець блід навіть сильніший, ніж брат, і втупився на нього з переляканим обличчям, шепочучи в розпачі. О, хроби, що ти кажеш? Що ж нам робити? Що нам робити? Поклич нен. Вона знає, що роблять у таких випадках. Не лякай тітку. І не говори нікому, крім нен. Вона на задньому ганку. Хай іде сюди якомога швидше. Я обмию рану, поки чекатиму її. Може, нічого страшного немає. Не дивися так перелякано, Тедді. Я тільки подумав, що таке можливо, оскільки Дон поводиться дивно. Роб намагався говорити твердо і рішуче. Проте в Теда від страху підгиналися ноги, коли він біг до будинку. Побачивши Нен, яка із задоволенням погойдувалася в гамаку, розважаючись читанням цікавої наукової роботи, сувельований хлопчик не дуже вічливо схопив її за лікоть, гарочково шепочучи. Негайно ходімо до роба в комуру. Дон сказився і вкусив його. Ми не знаємо, що робити, і все це моя вина. І ніхто не повинен знати. Біжімо швидше. Нен схопилася на ноги, ні на мить не втративши самовладання. Вони вдвох, не кажучи більше ні слова, притьмом обігнули будинок, де у вітальні Дейзі весело базікала з подругами, а тітка Мех відпочивала після обіду у своїй кімнаті на другому поверсі. Роб тим часом опанував себе і не виказував жодної тривоги. Незабаром Нен вже знала всю історію і повільно переводячи погляд з Дона, який сумно сидів у буці на кориту наповнене водою, сказала «Робе, задля для безпеки можна зробити тільки на одну річ, причому негайно». Ми не можемо відкладати наші дії, щоб дізнатися, чи справді Дон хворий, або йти по лікаря. Я можу зробити, що потрібно, і зроблю, але це дуже боляче. Мені так неприємно завдавати тобі болю, дорогий. Голос Нен затрептів, а ціпкі очі затуманились, коли вона глянула на стривожені обличчя хлопців, так довірливо звернених до неї в очікуванні допомоги. «Я знаю, треба припекти рану. Добре, зроби це, будь ласка. Я зможу винести біль. Але Теді краще піти», – сказав роб, рішуче стиснувши губи і кинувши погляд на засмученого брата. «Я не зрушу з місця. Я теж можу це винести, якщо він може. Тільки я це повинен був опинитися на його місці», – вигукнув Тед, докладаючи відчайдушних зусиль, щоб не заплакати. Страх і сором переповнювали його душу те до краще залишитися і допомогти це буде йому корисно зазначила Нен намагаючись говорити суворо хоч серце в неї завмирало їй набагато краще було відомо що може очікувати обох нещасних хлопчиків сидіть тихо я через хвилину повернуся додала вона прямуючи до будинку Цього дня в Планфілді прорасували постільну білизну, і жаркий вогонь все ще палав у порожній кухні, бо покиївки пішли нагору відпочити. Нен поклала у вогонь тоньку коцюбу, а сама, закривши обличчя руками, просила допомоги в Бога, бо їй потрібні були сила духу, сміливість і розсудливість. Попри юний вік, вона знала, що треба робити, якщо тільки в неї вистачить на це холоднокровності. До будь-якого іншого пацієнта вона поставилася зі спокійною цікавістю. Проте в небезпеці опинився милий, славний Робін, гордість батька, розрада матері, загальний улюблений і друг. Це було жахливо, і кілька гарячих сліз упали на вискоблений дерев'яний стіл. Поки не намагалася заспокоїтися, нагадуючи собі, що цілком ймовірно їхні припущення помилкові. Усе це зрозуміло, але марна тривога. Я повинна удавати, що не надаю цій події великого значення, інакше хлопчики втратять самовладання і почнуть панікувати. Навіщо засмучувати всіх, поки ми ще нічого не знаємо, напевно? Після припікання відразу відведу роба до лікаря Морисона і покличу ветеринара оглянути Дона. А відтак посміємося над нашими страхами, якщо це тільки страхи, або будемо готові до всього, щоб не трапилося. Озброївшись, розпеченою до червоного куцюбою і прихопивши глечі крижаної води та кілька носовичків з рами для сушіння білизни, Нен повернулася в комору для надання невідкладеної медичної допомоги, найсерйознішої в її практиці. Хлопчики сиділи нерухомо, як статуї, один – втілення віччою, другий – покірності долі. Нен потрібна була вся і неабияка витримка, щоб зробити роботу швидко і добре. «Ну, роби, одна хвилина, і тоді ми в безпеці. Стій поруч, Теді, роб може відчути запаморочення, його треба буде підтримати». Роб заплющив очі, стиснув руки і сидів, як герой. Тед стояв на колінах поруч із ним, переляканий і білий, як полотно. До сумління мучили його, а серце зупинялося від думки, що весь цей жахливий біль робу доведеться винести тільки через його дурість і затятість. Все скінчилося за хвилину тільки одним маленьким стогоном, та коли Нен повернула голову до асистента, щоб попросити глечик з крижаною водою, побачила, що вода більше потрібна йому самому. Тен зумлів і лежав на підлозі жалюгідним клубком. Роб засміявся і підбадюрений цими несподіваними звуками Нен перев'язала рану, руки її не тремтіли, хоч на лобі блищали великі краплі поту. Відтак запропонувала води пацієнту номер один, перш ніж зайнятися пацієнтом номер два. Коли Тедд дізнався, що у вірішальний момент втратив свідомість, йому стало зовсім непереливки. він благав нікому не розповідати, бо, їй Богу, нічого не міг з собою вдіяти, наче на підтвердження цих слів, за чої хлопця бризнули мимовільні історичні сльози. «Нічого, нічого, тепер ми всі в порядку, нікому іншому нічого й знати не потрібно про те, що трапилося», – жваво проказала юна лікарка, обмахуючи братів старим солом'яним капелюхом Сайлеса, поки бідний тет гикав, сміявся і плакав на плечі роба. «А тепер, хлопці, послухайте мене і запам'ятайте, що я скажу. Ми поки нікого не турбуватимемо. Я дійшла висновку, що наші страхи – просто дурниця». Дон хлептав воду з поїлки, коли я проходила повз, ж гадаю, ніякий він не скажений. Але все-таки, щоб заспокоїти нашу тривогу, на мій погляд, краще з'їздити в місто до мого давнього друга доктора Моросена, просто для того, щоб він оцінив, як я впоралася зі справою та дав нам чогось заспокійливо, бо всі ми добряче перехвилювалися». Посидь тут, роби, а ти, Теді, запрягай коня. Поки я збігаю, візьму капелюха, скажу тітці, що ми їдемо на прогулянку і попрошу її передати моє вибачення Дезі». «Я все одно не знайома з цими дівчатками. Хай Дезі вип'є з ними чаю в нашій кімнаті, а ми втрьохславно перекусимо у мене вдома і повернемося до Пламфілду веселими і життєрадісними». Нейн говорила все це, щоб притлумити своє хвилювання, проявити, яке інакше їй не дозволяла професійна гордість. Хлопчики одразу схвалили їй план, оскільки діяти завжди легше, ніж чекати. Тед, похитуючись, пішов, щоб змити з обличчя сльози і розтерти бліді щоки ще до появи якогось рум'янцю, перш ніж запіргати коня. Гроб знову взявся стежити за ластівками, лежачи на сіні вкотре переживаючи хвилини, які надовго залишаться в його пам'яті. Хоч він був ще зовсім хлопчиком, думка про смерть, яка нагадала про себе так несподівано, не могла не викликати в нього глибоких почуттів. Бо це дуже серйозно, коли можливість великої зміни зупиняє людину в розпалі життя. У нього не було гріхів в яких слід було б каятися, тільки трохи недоліків і багато зробленого за короткі щасливі роки, спогад про який приносив глибоке задоволення. що Роба не турбувала жодні страхи, ніякий жаль, а підтримувала й утішала глибока й проста побожність. Роб був дуже близьким з батьком, і втрата старшого сина стала б для нього важким ударом. Тому про Менвартер хлопчик згадав насамперед. Слова, вимовлені пошупки тремтячими губами, які були вперто стиснуті, коли ногу припікало розпечене залізо, нагадали про іншого отця, який завжди поруч, завжди сповнений любові і готовий прийти на допомогу. Тож, склавши руки, роб виголосив там, на сіні, під підніжне виркування птахів найсердечнішу молитву, яку коли-небудь вимовляв. Це допомогло йому». Розсудливо залишивши всі свої страхи, сумніви, тривоги і поклавшись на проведіння, хлопчик відчув себе готовим до всього, що б не трапилося. Відтоді він думав лише при виконанні свого єдиного обов'язку – просто залишатися мужнім і бадьорим, зберігати мовчання і сподіватися на краще. Нен взяла капелюха і залишила записку на подушечці для шпилюк у кімнаті Дейзі. Вона написала, що взяла хлопчиків покататися, і усі вони повернуться ввечері, коли гості вже поїдуть. Відтак, чим душ, поспішила до комори й одразу відзначила, що стан її пацієнтів помітно поліпшився. В одного завдяки роботі, в другого завдяки відпочинку. Вони сіли в екіпаж і від'їхали. Вигляд у всіх трьох при цьому був веселий і безтурботний, немов нічого й не сталося. Доктор Моррисон не надав особливого значення тому, що сталося, однак похвалив Нен і сказав, що вона вчинила правильно. А коли хлопчики, відчувши величезне полегшення, вийшли з кабінету, додав майбутній колезі пошубки. «Звели, щоб собаку на час ізолювали. Спостерігай за хлопчиком, але так, щоб він не помітив. Дай мені знати, коли хоч щось запідозриш. У таких випадках нічого не можна передбачити, пильність не завадить». Нен кивнула, відчувши велике полегшення після того, як вантаж відповідальності був знятий з її плечей, і пішла з хлопчиками до ветеринара Водкінса, який пообіцяв приїхати ввечері й оглянути Дона. Веселича чаюваню в будинку батька Нен допомогло їм остаточно прийти до тями та стерти майже всі ознаки недавнього потрясіння. Про нього нагадували хіба що опухлі очі Теда і легка кульгавість роба. Коли трійця, радіючи вечірні прихолоді, повернулися до Пламфілду, гості ще розмовляли на веранді, тож троє змовників в очікуванні ветеринара пішли на задній двір, де повний каятятет намагався утішитися там, що качав роба в гамаку, а нин розповідала постраждалим різні історії. Пан Водкінс сказав, що на дона погано діє спекотна погода, але шаленим його можна вважати не більше, ніж те сіре кошеня, яке муркотіло і терлося об його ноги, поки він оглядав собаку. Пес сумує за господарем і страждає від спеки. Може, він трохи перегодований? «Я потримаю його пару тижнів у себе і пришлю назад, коли він почуватиметься краще», – додав ветеринар, коли Дон поклав свою велику голову на його долоню, зупинивши погляд розумних очей на обличчі людини, яка, очевидно, розуміла його переживання і знала, як йому допомогти. Тим часом змовників непокоїло ще одне запитання – як забезпечити робо спокій так, щоб це не викликало тривогу в родичів? На щастя, він завжди проводив багато годин у своєму маленькому кабінеті, тож міг дозволити собі в наступні тижні лежати на дивані з книжкою так довго, як йому того хотілося. Він був спокійний за характером і не мучив ні себе, ні нен марними страхами. Просто вірив у те, що йому говорили, гнав геть похмурі думки та бадьоро йшов своїм шляхом, швидко відновлюючись від потрясіння, яке називав нашим переляком. Але впоратися з непередбачуваним Теді було куди важче, тільки кмітливість і розсудливість Нен щораз ставали йому на заваді, коли він от-от мав розбовкати секрет. Докери сумління мучили Теда, але мами, якій можна зізнатися, вдома не було, і він почувався глибоко нещасним. Весь день хлопчик присвячував братові, не зводячи з нього тривожного погляду, чим дуже дошкуляв добродушному робу. Хоч той і не зізнався в цьому, оскільки бачив, що самому Теду доглядання за ним приносить велике полегшення. Але вночі, коли в будинку панувала тиша, жива уява Теда й тяжкість, що лежала в нього на серці, перемагала і не давала йому заснути або змушувала ходити в сні. Нен стежила за ним, давала заспокійлива, вела роз'яснювальні бесіди, вичитувала, а заскочивши одного разу за прогулянкою в будинку серед ночі, навіть пригрозила, що почне замикати в кімнаті. Через деякий час це минулося, проте сталося інше. Колись навіжений хлопчик помітно змінився. Всі звернули на це увагу щодо того, як мати, повернувшись додому, запитала, як їм вдалося приборкати її буйного лева. Теді, як і раніше, був веселий, проте не такий примхливий, а коли колишній бутівний дух опановував ним, різко замовкав, дивився на роба і міняв тон, або під будь-яким приводом залишався на самоті, щоб впоратися зі своїм поганим настроєм. Він більше не сміявся над дорослими манерами роба та його пристрастю до книжок. І загалом ставився до нього з повагою. Він, здавалося, відчував, що завинив перед братом за дурний вчинок, який міг коштувати тому життя. І платив свій борг, як чесний хлопчик. Роба це розчулювало. В інших така поведінка викликала подив. «Не розумію, що відбувається», – сказала Джо через тиждень після повернення в Пламфілд, дивуючи зразковій поведінці молодшого сина. «Теді став зовсім безгрішною істотою. Як би нам його не втратити, він дуже хороший для нас. У чому причина?» Вплив лагідної мех, чудова кухня, дейзі чи пігулки, які потихеньку дає йому Нен. Я зловила її на цьому, якісь феї працювали над ним під час моєї відсутності, і мій мандрівний вогник став таким милим, тихим і слухняним, що я його не впізнаю. Він доросліша і душа моя, як будь-яка скоростигла рослина, рано починає цвісти. Я помічаю, що і мій Робхін змінився, став мужнішим і серйознішим, майже не розлучається зі мною, немов його любов до старого батька росте разом із ним. Наші хлопчики ще не раз дивують нас подібними змінами, Джо, і ми можемо тільки радіти, спостерігаючи, як вони стають такими, як завгодно богу. Говорячи це, професор з гордістю дивився на синів, що підіймалися сходами веранди. Тед обіймав Роберу рукою за плечі, уважно слухаючи розповідь про мінеральний склад каменю, який той тримав у руці. Тед завжди висміював інтерес брати до геології, не гребаючи пхати биту цеглу йому під подушку, насипати гравій у туфлі або відправляв поштою посилки з брудом професору Роберту Беру. Однак останнім часом все змінилося. Загалом Тед завжди любив свого скромного брата, проте недооцінював. Виявлена немужність у важку хвилину викликала у Теда захоплення. Хоч рана швидко гоїлася, Роб все ще накульгував. І Тед завжди пропонував свою руку і намагався заздалегідь вгадати, що йому потрібно. В душі хлопчика все ще нуртувало болісне каяття. А те, що Роб так легко пробачив йому, лише робило докори сумління сильнішими. Доводилося також таїтися. Крім Нен і Теда опіку не бачив ніхто. Теж версією для інших стало те, що Роб послизнувся на сходах. «Ми говоримо про вас, мої хлопчики. ідіть сюди і розкажіть нам, яка добра фея попрацювала тут, поки ми були у від'їзді. Або кілька тижнів, проведених далеко від дому, зробили наш зір гострішими, і тому ми не помічаємо тепер такі приємні зміни?» – сказала Джо, поплескуючи по дивану з двох боків від себе. Тим часом, як професор, забувши про сто селистів, задивився на приємну картину. Його дружина в обіймах двох пер рук. Хлопчики сіли поруч із нею, усміхаючись лагідно і з любов'ю, але відчуваючи себе трохи винуватими, бо досі мама і ватери знали про кожну подію їхнього хлоп'ячого життя. Так це просто тому, що ми з були так довго вдвох, ми тепер наче близнюки. Я намагаюся його трохи розворушити, а він мені допомагає стати серйознішим. Ви з татом теж одне на одного так діяти, ти ж знаєш. Прекрасний поділ обов'язків мені подобається, і те відчув, що чудово залагодив справу. «Мама не подякує тобі, Теді, за таке порівняння з собою. Ну, а мені лестить, коли кажуть, що я схожа на тата, бо в усьому намагаюся наслідувати його», – сказав Роб під загальний сміх, який викликав комплімент Теда. «Ні, ні, я навіть дячна Теду за його порівняння. В цих словах глибока правда. Якщо ти, Робіни, хоча б випадково підтримуватись брата так, як тато мене, твоє життя вже не можна буде назвати даремним», – сказала Джо сердечно. Мені дуже приємно бачити, що ви допомагаєте один одному. Це правильний підхід. Ми повинні якомога раніше зрозуміти потреби, чесноти і слабкості найближчих. Любов не повинна робити нас сліпими до недоліків одне одного. Але з іншого боку, близькі відносини не повинні викликати зайвої схвильованості засуджувати одне одного за ті чи ті вади. Тож працюйте над собою, мої любі. Робіть нам подібні приємні сюрпризи так часто, як вам захочеться. Мама сказала все. Я теж дуже задоволений вашими теплими братерськими стосунками. Це добре для всіх. Нехай так буде завжди. І професор Бер кивнув хлопчика. Роб розсудливо мовчав, побоюючись сказати зайве, але Тед, відчуваючи, що не може не відповісти, випалив. Просто тепер я знаю, який Робі славний, хоробрий хлопець і намагаюся відшкодувати йому турботою всі неприємності, які завдаю. Я завжди знав, що він страшенно розумний, але гадав, що у нього занадто м'який характер, бо він любить книжки більше, ніж розваги і вічно хвилюється через цю свою совість. Але я починаю розуміти, що наймужнішими виявляються зовсім не ті хлопці, які просто рікують голосніше за всіх і більше за всіх хизуються, «Ні, скажу я вам, наш тихий, непомітний роб, герої молочина. Я пишаюся ним, і ви теж пишалися б, якби знали все, як було». Але тут погляд роба змусив Теда злякано підскочити. Він різко замовк, почервонів і з жахом закрив рот рукою. «Значить, ми не знаємо, як все було?» – запитала Джу повільно. Її гострі очі помітили ознаки тривоги, а материнське серце відчуло, що якась таємниця стоїть між нею і синами. «Хлопчики мої! – повела вона урочисто. – Я підозрюю, що зміна, про яку ми говоримо, – лише частково результат дорослішення. Здогадуюся, що Тед потрапив у халепу» а Роб допоміг йому виплутатися. Звідси прекрасний настрій мого кепського хлопчати і серйозної мого зазвичай смішливого сина, який ніколи не приховує нічого від матері. Роб після хвилинних роздумів підняв очі і відповів з почуттям полегшення. «Так, мамо, саме так, але все позаду, і нічого страшного не сталося. Гадаю, нам краще залишити цю розмову або щонайменше відкласти її. Я почуваюся винним, бо в мене був секрет від тебе. Але тепер ти ж знаєш достатньо, щоб мені більше не турбуватися, і тобі теж немає потреби турбуватися. Тед розкаявся. Я на нього не серджуся, а все, що сталося, принесло користь нам обом. Джо подивилася на Теда, який із зусиллям кліпав очима, стримуючи сльози, потім обернулася до Роба, який усміхався і так бадьоро, що вона відчула полегшення, але вираз його обличчя вразив її. Цей вираз зробив його старшим, серйознішим і водночас ще привабливішим, ніж раніше. Це був вираз, який стає наслідком страждання душевного або тілесного і лагідного терпіння, проявленого перед лицем будь-якого невідворотного випробування. В одну мить вона здогадалася, що якась біда загрожувала її старшому синові, а помічені неї напередодні погляди, якими обмінювалися обидва хлопці і нен, підтвердили її побоювання. «Роми, дорогий, ти був хворий, якось постраждав від Теда, бо він тебе серйозно засмутив? Розкажи мені все зараз же. Я не допущу, щоб мене тримали в невіданні. Хлопчики іноді страждають все життя від наслідків нещасних випадків або безтурботного ставлення до свого здоров'я. Фрици, нехай вони самі розкажуть все». Пан Бер відклав свої папери, підійшов і став перед ними, сказавши тоном, який заспокоїв Джо і надав сміливості хлопчикам. «Сини мої, відкрийте нам правду. Ми зможемо винести її, тож не приховайте нічого, навіть спобоювання заподіяти нам біль. Тед знає, що ми любимо його і багато прощаємо, а тому будьте щирі обидва». Тен миттєво пірнув за диванні подушки і заховався за ними так, що було видно тільки пару червоних вух, поки роб у кількох словах, розповів маленьку історію, правдиво, але так обережно вибираючи слова, як тільки міг, і поспішивши додати в тишіні запевнення, що в Дона не було сказу, що рана майже загоїлася, що ніяких небезпечних наслідків і бути не могло. Але Джо так зблідла! що йому довелося обійняти її, а батько відвернувся і відійшов, вигукуючи. Голосом, в якому звучали і біль, і відчуття полегшення, і подяка, теж тет натягнув чадну подушку на голову, щоб не чути цих звуків. Вони всі прийшли до тями в наступну хвилину, але такі новини завжди виявляються потрясінням, навіть якщо небезпека минула. Джу міцно обіймала свого хлопчика, поки батько, руки й голос його тремтіли, не підійшов і не сказав: "Характер чоловіка перевіряється тоді, коли його життю загрожує небезпека. Ти щастю вийшов з цього випробування, але я ще не готовий розлучитися з моїм славним хлопчиком. Слава Богу, він з нами і в безпеці". Здавлений звук, щось середнє між задушеним схлипом і стогоном, долинув з глибини дивана, і довгі, звивисті ноги Теди так явно висловили розпач, що мати пом'якшила і почала ритися в подушках, поки не знайшла скуйовджену світлу голову, яку витягла і пригладила, вигукуючи з нестримним сміхом, хоч і щоки все ще були мокрими від сліз. «Прийди й отримай прощення, жалюгідний грішнику. Я знаю, ти досить вистраждав. І не скажу ні слова докору, тільки якби з сталося найгірше, ти зробив би мене ще нещаснішою, ніж ти сам. Ох, Тедді, Тедді, постарайся позбутися від цієї твоєї впертості, перш ніж буде занадто пізно. О, мама, я намагаюся». «Я ніколи не забуду все, що сталося. Я сподіваюся, цей випадок мене виправив. А якщо ні, то боюся, мене не варто й рятувати», – відповідав тет, не знаходячи іншого способу висловити своє глибоке каяття, крім як смикнути себе за волосся. «Тебе варто рятувати, мій дорогий. У мене було таке саме відчуття в 15, коли Еммі мало не потонула і мама допомогла мені. Як тепер допоможу тобі я?» Приходь до мене, Теді, коли злий дух заволодіє тобою, і разом ми приженемо його. О, я багато разів билася з цим Аполіоном і часто зазнавала поразки. Але не завжди. укрийся за моїм щитом, і ми боротимемося, поки не переможемо. З хвилину ніхто нічого не говорив, поки Теді і його мати сміялися і плакали, витираючи сльози однією носовою хустинкою. А роб якого обіймав однією рукою батько, відчував себе цілком щасливим від того, що все розказано і все прощено, хоч ніколи не буде забуто, бо такий життєвий досвід приносить людині користь і ще мічніше пов'язує любіче серця. Незабаром тет встав, випростився, підійшовши до батька, сказавши рішуче й смиренно, «Мене потрібно покарати. Будь ласка, зроби це, але спочатку скажи, що прощаєш мене, як і роб». Завжди прощаю. До сімдесяти і семи разів, якщо треба. Інакше я не вертую того імені, яким ти називаєш мене. Ти вже був покараний. Я не можу покарати тебе сильніше. Нехай це покарання принесе плоди. І воно їх принесе, якщо тобі допоможуть мама і отець наш Небесний. У моєму серці є місце для обох моїх хлопчиків завжди». І добрий професор, справжній німець, розкрив обійми своїм хлопчикам, не соромлячись прояву батьківських почуттів в жестах і словах, почуттів, котрі американець стисло висловив би коротким «ок» або недбалим поплескуванням по плечу. Джо, як романтична душа, впивалася цим видовищем, а потім вони поговорили всі разом – Висловлюючи вільно все, що було на душі у кожного, і, знаходячи велику втіху в зізнаннях, які самі виливаються з серця, коли любові не заважає страх, було вирішено, що вони не скажуть нічого нікому, крім Нен, який слід було подякувати, яку варто було б нагородити за її мужність, розсудливість і вірність. Я завжди вважала, що в дівчинки всі задатки прекрасної жінки, і цей випадок доводить мою правоту ніякої паніки, вереску, непритомності й суєти, але спокійний, здоровий глуст і енергійні вмілі дії. Дорога наша дівчинко, що можу я подарувати їй або зробити для неї, щоб висловити мою вдячність? вигукнула Джо щирим почуттям. Змусити Тома виїхати і дати їй спокій, запропонував Тед, який вже майже прийшов тями, хоч серпанок смутку все ще лежав на його природній веселості. Так, мамо, зроби це, він набридає їй гірше за комара. Вона заборонила йому приїжджати у Пламфілд, поки гостює тут, і відправила його в поїздку на велосипедах з Демі. Мені подобається наш Том, але в тому, що стосується нен, він сущий йолоб». Усміхнувся Роб підводячись, щоб допомогти батькові розібрати пошту, яка накопичилася за час відпустки. «Це я і зроблю», – сказала Джорі рішуче. «Кар'єра дівчини не повинна постраждати від дурної хлопячої закоханості. У хвилину слабкості вона може поступитися, і тоді все скінчено. Більш розсудливі жінки робили такі помилки і потім шкодували про них усе життя». Нен спочатку повинна наполегливою працею домогтися диплома лікаря й довести, що робота їй по плечу, а потім вона, можливо, вийде заміж, якщо цього захоче і зуміє знайти чоловіка гідного її. Однак допомога пані Джони знадобилася, бо любов і вдячність здатні творити дива, а коли до них додаються молодість, краса, випадок і заняття фотографією, успіх забезпечений. Що й було доведено в випадку із занадто вразливим Томасом. Розділ восьмий. ДЖОЗІ грає русалоньку. Поки Юні Бере проходили вдома серйозні випробування, Джозі з величезним задоволенням відпочивала в скелясті бухті. Лоренси знали, як зробити щорічне неробство і приємним, і корисним для здоров'я. Бес дуже любила свою молодшу кузину, а Еммі поставила собі за мету зробити з небоги справжню леді. Тож намагалася забезпечити їй ту світську підготовку, яка вирізняє добре виховану жінку в будь-яких обставинах. Своєю чергою Лорі був щасливішим за всіх, коли катався на човні, їздив верхи або байдикував у компанії двох веселих дівчат. Джозі розквітала на свободі, немов польова квітка. Бес теж ставала рум'яною, бадьорою і веселою. Обидві були улюбленицями сусідів, чиї невеликі обійстя стояли на березі або тулилися до круч навколо красивої бухти. Лише одна маленька хмарка зачмарювала безтурботний спокій Джозі. Одне нездійснене бажання наповнювало їй душу тугою, яка ставала манією. Річ у тім, що пана Камерон – велика актриса – Зняла на літо одну з віл по сусідству з Лоренсами і перебувала там безвиїзно, щоб відпочити і створити новий образ для прем'єри наступного театрального сезону. Вона не приймала нікого, крім однієї чи двох подруг, мала особистий пляж і побачити її можна було тільки під час щоденної прогулянки в екіпажі або в бінокль далеко в морі. Лоренси були знайомі з актрисою, однак поважали її прагнення до усамітнення і після першого візиту вічливості більше не нагадували про себе. До того ж, сусідка тоді натякнула, що сама повідомить, коли в неї виникне бажання побути в їхньому товаристві. Але Джозі була як муха, спрагла до меду і наполегливо джищала навколо закритого горщика, бо така близькість до ідеалу одночасно надихала її, Позбавляла здорового глузду. Вона знемагала від бажання побачити, почути, залучити до розмови і пізнати цю велику жінку, яка викликала захват у сотень тисяч глядачів своїм мистецтвом і завойовувала друзів прекрасними душевними якостями і доброзичливістю. Саме такою актрисою збиралася стати сама Джозі – Зрозуміло, проти такої кар'єри ніхто і слова не міг би сказати, якби знати, що дівчинка справді має талант. Адже сцена потребує саме таких жінок, щоб очистити і підняти вищу професію, метою якої повинно бути не тільки розважання, а й виховання публіки. Коли б то пана Камерон знала, які пристрасті вирують у душі цієї зовсім юної дівчини, вона ощасливала б її поглядом або словом. Поки що такі сподівання були марними. Хоч майбутня актриса і не втрачала надії привернути увагу актриси, крутячись поблизу неприступної території, то стрибала з каменю на камінь, чи хлюпалася у воді поблизу її пляжу, то галопувала ворота маєтку на шотландському поні. Проте, стомлена перипетіями минулого театрального сезону і зайнята підготовкою до нової ролі, панна Камерон дивилася на молоденьку сусідку як на чаюку бухті або на маргаритки, що похитувалися під поривами вітру на галявині. Букетики залишені на її хвірці, сиренади під стіною її саду, пильний погляд захоплених очей давно стали звичними для неї. Тим часом Джозі охопив справжній відчай, коли всі її спроби зав'язати знайомство зазнали невдачі. «Я могла б залізти на ту сусну і звалитися на дах її веранди», або змусити Шелті скинути мене біля її воріт, щоб мене занесли до її будинку непритомної, втопитися на неї на очах марна спроба, бо вона послала б слуг витягнути мене. Що ще можна зробити для того, щоб зустрітися з нею, розповісти про мої надії і домогтися відповіді на запитання, чи можу стати актрисою? Мама повірила б в їй. А якби, о, якби вона взялася мене навчати, більше не було б про що мріяти. Джозі виголосила цю промову одного разу після обіду, коли вони з без збиралися на пляж. Баранковий похід на риболовлю завадив їм скупатися у звичну пору. «Ти повинна почекати, люба, й не гарячкувати даремно. Тато обіцяв, що познайомить тебе з паною Камерон. ніж закінчиться купальний сезон. Він завжди примудряється зробити все як найкраще. Натомість твої безглузді витівки не матимуть жодного шансу», – розсудливо проказала Бес, укладаючи своє гарне волосся під білу сітку в тон свого купального костюма. Тим часом Джозі перетворювала себе на омара, одягаючись у все червоне.